«Здуріють». Напевно, я забагато розповів вам, пане Вагилевич, але, може, буду вам колись потрібен. Хоча вам польські справи чужі. Ви сповідуєте руську ідею, а я ідей не маю. Не маю. Мені додупи і ляхи. Вони зовсім не ліпші, ніж москалічі австріяки. Але ж не мямляють, не флінькають, а борються і мають зброю. Та якби наші хлопці взяли сокири і почали рубатись за своє, хіба я не пішов би з ними?» Вагедевич не зреагував. Зрештою, він і не знав, що відповісти на інвективи Сухоровського, і боляче відчув, що порадитись уже немає з ким. Усе на світі доведеться вирішувати самому. А попереду нього бігли три дороги. З першої зійшов, бо не стало на ній провідця. Другої йшов йому назустріч ворог з далекої Московії, а на третю, якою зважився піти, Виїхав своїм повозом шалений Балагула. А я піду шляхом чистої науки, і залишаючись на ньому незалежним, спиратись буду на лікуть того, хто мені сприятиме. Чи можливе таке? У відповідь почув слова літавиці, треба сильним бути, чи не може немічний стати великим. Іван опустив на груди голову, ніби заснув, і знову замарив своєю зеленокосою валькірією. Граф Юзеф Дунін-Бурковський був вельми багатий. Крім Камениці на Галицькій, володів маєтками на Миколаївщині, на Стрищині, а ще лісами в Розгірчі. Через вічні амурні пригоди не одружився. Коханок міняв, як улан коней. На дозвіллі, між подорожами й балами займався літературою. Писав гумористичні новелетки і видавав їх у перемишлі. Перекладав теж з французької еротичні романи – мав доступ до журналу паризьких мод. Щедрий, веселий і збитошний, він був бажаним гостем у аристократичних колах, на редутових забавах, а теж у борделях. Мав пан Юзеф опінію щирого польського патріота. Участі в листопадовому повстанні правда не брав, та для Польщі зробив більше, ніж будь-який фаховий конспіратор. Дунін Борковський бавився, як це стало останнім часом модно, в хлопомана і досяг у тій забаві неабияких успіхів. За його намовами у 1830 році пішли до надсвідлянської легії сотні галицьких порубків, які по воювали за нову річ Посполиту в корпусі генерала Дверницького. Інша річ. Після того, як генерал чкорнув з поля битви під Сморжавом на австрійський бік, Волинські й Галинські хлопці потрапили до російського полону, і мало хто вернувся додому з сибірських невиднів. Однак графа й далі любили мужики на Миколаївщині і Стріщині, а особливо в Ожидові, куди він водно приїжджав на раути до панства Сіраковських. Сільські парубки були з графом за пані брат, попліскували його по плечу, келешкувалися з ним на сільських перелазах, а вже дівки найбільший гонор мали, коли вродливий пан вибирав якусь гурту і заводив у крушинові зарості під вороняками. Та не тільки в Ожидові. По всіх панських маєтках почалося шалене братання між аристократами і хлопством. Під час забав у панських дворах, коли смеркало, з танцювальних залів одна за одною зникали панночки, а теж і пані, забачивши під вікнами голодні парубоцькі позирки. Не ховаючись, вони цілувалися з парубками під вишнями. І спітнілому Дансерові, що вийшов провітритись у сад, неважко було спідкнутися об заголену паречку, яка вовтузилася у високій траві, або заздріти цнотливо на забавах панну, приперту до тильної стіни палацу, дужим форналем. Аристократія готувалася до нових битв за незалежність Польщі. Гасло Северина Гощинського «Боротьба не закінчена» стало першим рядком до нового революційного гімну, складеного молодим поетом Каспаром Ценгелевичем. Панство зрозуміло причину невдачі листопадового повстання, і хлопоманство стало ідеологією нових конспіративних товариств, а граф Дунін-Борковський зосередив увагу на молодій русській інтелігенції, яка щойно народжувалася в Галичині. У поле його зору увійшла знаменита трійця руських патріотів, що повернулася з графського маєтку в дикові зі славою вчених. У книгосховищі родини Тарановських вони й знайшли і описали рукописні документи з часів Данила Галицького, збірник церковних і цивільних законів, корумцю книгу, республіканські правила древнього Новгорода. Про цю подію заговорив учений «Львівський світ». До молодих теологів посипалися листи від харківського професора Ізмаїла Срезневського, київського Михайла Максимовича, від чеського вченого Павла Шафарика і побажав зустрітися з русською трійцею московський академік Михайло Погодін, який подорожував у той час Європою. Думін Борковський зацікавився хлопцями, відчукав їх і запропонував свої послуги. Він має можливість друкувати їхні поезії в дзеніку мод парізьких. Може теж видати окремі дослідження книгою у Перемирському видавництві. Особливо зацікавив його компетентний у славянських літературах семінарист Іван Вагилевич, який до того ж досліджував родоводи польських графів і князів. Пан Юзеф попросив Вагилевича вивезти і його родовід. У смокінгу